Sziasztok! Ez az audioblog is a jövőről akarok most beszélni, illetve arról, amit nyomnak mindenhol bele a pofánkba, hogy ez lesz a jövő, meg az az a jövő, hogy nekem az a félelmetes, hogy ezt így kimondják. Hogy ez lesz. És nem csak arról van szó, hogy a jövőkutatók, értelmiségének, becézett nyomik, hülye újságírók, hogy egyéb önjelölt okostolás tart nekünk eladást, hogy mi lesz, mintha neki lenne egy kibaszott varázsgömbje otthon, és látná tényleg a jövőt, vagy lenne egy De La Ligne fluxus kondenzátorral, és ő már elment volna a jövőbe, és visszajött volna, és megmondaná azt, hogy mit látott, hanem csak úgy ezt kijelentik mindenféle információ nélkül, ez lesz a jövő is kész. És ami nekem furcsa ebben, hogy Régen a megfogalmazása a dolgoknak egy kicsit más volt. Régen nem jelentették ki ezt, hogy ez lesz, meg az lesz. Hanem megpróbáltak becsülni, vagy megpróbáltak jóslatokba bocsátkozni annak tekintetében, hogy mi lesz majd. De most ki jelentik, hogy ez lesz és kész. És ez számomra rohat euh, arrogánsan hangzik, és érdekes, hogy ez, ez az arrogán az cél, ez jellemző manapság. Bizonyos, hát nem azt mondom, hogy politikai irányzatoknál, de bizonyos gondolkodásmódoknál, vagy bizonyos gondolkodásmódnál, bizonyos típusú emberekre, ez jellemző, mert pont az a lényeg ebben, hogy nem feltétlenül ismeretterjesztés célből célból akarják megmondani, hogy mi lesz a jövő, hanem inkább pontosan az lenne a lényeg, hogy már most súlykolják, hogy alkalmazkodj, mert ez lesz. Kussolják, köcsög, ez lesz a jövő és kész. Tehát valahogy van egy ilyen aspektus a dolognak számomra. Egyébként mindez kinek az érdeké szolgálja, vagy miért van ez, vagy kinek jó ez, vagy kik kik mondják meg, hogy mi lesz a jövő, tehát egyértelmű, hogy a globál tőke nevű megfoghatatlan képződményről beszélünk. Tehát ma, a mai világban már minden a pénzről szól, semmi más nem számít, csak a pénz, semmi más nem számít, csak hogy újabb befektetők, újabb kibaszott pénze, újabb pénzt hozzon, és bizony a pénz piac határozza meg a világot, és azok a komoly pénzügyi szereplők határozzák meg a világot, és akarják meghatározni a világot, meg a jövődet. Tehát, hogy tisztában legyünk, ők akarják meghatározni a jövődet, akik, akik ma is ugye a, a pénzpiacon a hatalommal bírnak, és azért fordult ez a dolog abszolút nem tudományosba, abszolút nem ilyen ismert terjesztő jellegűben, hanem, hanem arrogánsban, mert pontosan az a lényeg, hogy, hogy szerintem súlykolni akarják, hogy ez lesz. Erre készülj, erre alkalmazkodj. Tehát át akarják formálni az embereket az ő gondolkodásuk szerint. Na most mondok egy konkrét dolgot, ezt ma reggel olvastam, és félelmetes számomra. Különböző ö, állam, állami szervek vagy kormányok már kijelentik azt, hogy 2040-ben betiltják a benzénes dízel autót, és nem lesz csak elektromos autó. És azt hiszem, Dániában, be, Dániában nem is Norvégiában, már 2025-től nem akartak eretileg olyan autót forgalmazni, ami belső és motorral hajtott, hát csak elektromos autó. 2040-ben máshol, és... Itt az a vicc, hogy egy nem létező technológiáról beszélünk. Tehát a mai belső égésű motorok, dízel és benzin motorok, ezek működnek. Nemhogy jól működnek, ezeket használjuk. Természetesen ezeknek a rendszereknek megvan a maga hibái. Megvan a maga hibái, amit én pont nem abba keresnék, hogy... hogy ezek önmagába károsanyag kibocsátó járművek, hanem abba keresnék, hogy nem kell luxus szarokat gyártani embereknek. Nem kell ez volna elhűíteni mindenkit, nem kéne, hogy az legyen a lényeg, hogy klíma legyen meg bőrülés, meg fingópárna, meg masszírozó, meg elmebaj, meg foszbuk az autóban, hanem egyszerű, könnyen javítható, hatékony, károsanyag kibocsátásban leszorított autókat kéne gyártani. Ezt jól megfogalmaztam, de mindegy. És leszarni azok teljesítményét. Most ugye leszarni a teljesítményt. Tehát nem azért vannak az autók, hogy szágúdozzá vele, hanem azért vannak az autók, hogy eljuss vele A-ból B-be ez a funkciója. Az lenne a lényeg, hogy kicsi, könnyű autókat gyártsunk, de nem kell, hogy a parasztnak a dízel szarja 6 percet gyorsuljon 100-ra. Meg hogy 200 lóerős legyen. Nem kell. Csak hát ugye ezt verték bele az emberekbe, hogy ilyen igényeik legyenek. Elképesztő, hogy akár Magyarországon is, ahonnan az 1200 es Ladákból jöttünk, de ez es Ladáktól jöttünk, elképzelhetetlen módon megnőtt az igényszint, elképesztő luxus kell az embereknek a szaros autójukba. És azt szerint veszik meg, hogy milyen felszereltsége van. Hát most nyilván új vagy viszonylag új autókról beszélek, mert hát azt ne felejtsük el, hogy Magyarország a BMW-k hazája. Tehát ennél több BMW szerintem a németeknél sincsen, mert mindenkinek kurva BMW kell, mert neki luxusautó kell, mert neki az jár. Mondjuk, ha úgy veszik, akkor én is egy luxusautóban ülök éppen most. Bár a tudja, hogy ez luxusautó volt-e, mert nekem egy 89-es mercedes -e van, mivel én kifejezetten 80-as évekbeli autót akartam menni, és ez nekem az utazóautóm, tehát az a lényeg, hogy kényelmesen, ne roma állapotban érkezzek meg Debrecenbe, Békés Csabára, Sopronba, akárhova, hova mennem kell, uram bocsák, ülfőde. de nem volt szempont az, hogy 200-ra az autópályán. Ez nagyon lényeges, tehát én igyekszem 130-a közlekedni, rászánni erre az időt, és nem akarok letolni senkit az autópályán, se a városban, sehol. Úgyhogy ez egy, 300, egy Mertélez 300D a és 109 lóerős, azt hiszem, és tökéletesen elég nekem, ahogy van, mert nekem nem az a célom, hogy megdögöljek az úton, vagy másik megdögöljön. Plusz felfogom azt is, hogy az utak, az országutak, azok azért vannak lekorlátozó 90 km per órára, mert ennyire van tervezve tehát nem az a lényeg, hogy a minisztériumban ez kitalálta, hanem ennyit tud az út és ehhez alkalmazkodva annyival közlekedek amennyivel normálisan lehet beszélni nélkül most ez egy mellékes adalék, hogy ugye motorozom is és például az egyik haverom a Spaja most ment a levesbe pont tegnap hívott telefonon és elmesélte hogy hát szokásos motor elémik, kiférünk című sztori, vagy beférünk című sztori kapcsán, ő most éppen kórházban van, vasakkal a lábában, úgyhogy nem hogy motorozni, nem menjünk mostanában, hanem ő járni sem fog mostanában. Be el kell mennem a meglátogatni, de ez egyébként egy másik sztori, ezt majd elmesélem. Na visszatérve a jövőre, kormányok, kormányzati szinten mondják azt, hogy betiltjük az autót, és, és ugye azért tiltják be a belső és motoron hajtott autókat, mert egy technológiában bíznak, ami nem létezik ma. Tehát ha ma azt mondom, hogy az elektromos járművek kiforrott technológia lenne, és nem lenne probléma az akkúval, meg még nem tudjuk, hogy milyen probléma fog előjönni hozzáteszem, ezt még nem tudjuk, nem lenne probléma azzal, hogy az akukat mi az anyámból fogjuk tölteni, hiszen ha minden autót lecserélnénk most elektromosra, akkor honnan szereznénk ennyi elektromos energiát? Ez iszonyatos mennyiség. Ezt nem tudja a mai infrastruktúra kiszolgálni. Tehát az, hogy egészen hülyék azt képzelik, hogy majd zöld energia, szélkerékkel termeljük az energiát, meg az áramot, és majd azzal mennek az autók, hát ez, ez. nem kell mérnöknek lenni, hogy ez lássa az ember, hogy ezt így kitalálja, meg elgondolja a kis agyába, Az körülbelül se hülye. Hát befűvezve, befűvezve bio. Biozöld idiótaként el tudom képzelni, hogy ez, ez a világ, ez elképzelhető, de hát ugye olyan világot is el tudtak képzelni, ahol az emberek megválasztják a nemüket, és ez eléggé nyomják hozzáteszem, ezt is ma olvastam, Donald Trump szépen megsemmisítette a kiváló Obama elnök, aki szerintem a világ történelmében az egyik legártalmasabb ember volt, illetve még mindig az, csak szerencsére már nem elnök, szóval megsemmisítette azt a rendeletét, hogy transzneműek lehetnek az amerikai hadseregben meg ö, a, valami transzbudi rendelette is van. Azt hiszem, az iskolákban nem, nem használhatod a általad elképzelt nem ennek megfelelő wc De nem, nem megyek bele, mert BB rádióban ezt már ragoztam. Ö, visszatérve itt a lényegre, egy nem létező technológiára hivatkoznak, egy olyan technológiára, ami nem. Arról van szó, hogy ma üzenbiztosan működik, és akkor tényleg elkezdjük lecserélni a belső és motorral hajtott autókat, hanem majd talán működni fog. És ilyen szerintem a világtörténelemben ilyen baromság még nem volt. Mert ugye két probléma van, honnan termelünk ennyi elektromos áramot, és mi lesz a döglött takukkal. Tehát ha technológiában bízol, akkor gondolj bele, hogy a. A szaros mobiltelefonodban nem tudnak egy kurva akut gyártani, olyat ami működik, és hogy ne kelljen naponta töltögetned. Ez nem, nem működik, nem tudják megcsinálni. Akár egy laptopba, amiben azért viszonylag nagy, nagy akú van, nincs olyan aku technológia, hogy komoly üzemideje legyen egy, egy laptopnak. Lehet, hogy már a 4-500 kategóriában, de nekem mondjuk van egy MacBook Pro, aminek elég komoly üzemideje van, Elméletileg, és meg kell, hogy mondjam, hogy két éves a gép, és brutálisan romlott már azok két év alatt. Na most, ha ez egy autóban lesz, ahol az akucsomag értéke az autóval egyenértékű pénzmennyiséget képvisel, akkor komoly gond lesz. És ugye a szennyezésben az egyik legnagyobb probléma szerintem, hogy nem csak a károsanyag kibocsátás, hanem az, hogy maguk azok a cikkek, amiket gyártanak, azok egyrészt környezetszenyező módon készülnek mindenképpen. Tehát azt el kell felejteni, hogy biozöld, rózsaszín, fingal fogják gyártani az autókat. Ez nem működik. Itt azért acél van, vas, kohászat van, sorolhatnám. Aluminium gyártás van ilyenek, tehát ezt nem lehet környezetvédő módon csinálni. De minél több szart kell gyártanunk így, annál több a környezeti károsodás. És ha egy autót nem 20 évre tervezünk, hanem csak tíz évre vagy öt évre, akkor négyszer annyi autót kell gyártani, ennyi időre, ami négyszer annyi környezet terhelést jelent. Szerintem egyértelmű. És ugye ezen felül ott lesz egy halom döglött aku, és azon mit fognak csinálni? Hát az ólom meg a nickel kadmium akkumulátorok, hát azokon nem nagyon lehet növényt termeszteni, meg virágokat ültetni a tetejükre be, mert nem, nem annyira barátságosok is körhelyzetvédeni szempontból. És mindezt jól láthatóan nem, nem gondolta végig senki, vagy egyszerűen leszarják, mert most kapaszkodnak valamibe, amiből pénzt lehet csinálni. Az egésznek az a lényege, hogy van egy csomó befektetési alap, azoknak van pénzük, és ilyen faszságúba bele tudják tenni a lóvét, ezáltal a cégek értéke felmegy, lesz pénz, és az, hogy maga a technológia vagy a termék működike, az pont lesz, a arra senki. Majd itt is megmondják a vállukat, mint ahogy megmondták a vállukat a Görbe tv meg a 3D TV-nél, a szép csöndben ezek majd eltűnnek. Csak hát ebből ugye egy kicsit nagyobb probléma lesz, mert itt kormányzati szinten megy a elektromos autó technológia szopkodása. De ez még nem minden. Mert egy csomó más dolgban is megmondják neked, hogy mi lesz a jövő, anélkül, hogy lenne meg bármi, bármi legkisebb valóság tartalma vagy információ szempontjából bármi alapja. Tehát gyakorlatilag, mert most ezt rendi, hogy a jövő ilyen legyen, mert valami hülyéknek ez tetszik, meg ugye ez az érdekük a pénzpiacon, ezért most ezt súlykoljuk, hogy a jövő ilyen lesz, meg olyan lesz. A jövő kutatóink persze találnak maguknak egyéb témákat is, nem csak az lesz a jövő, hogy robotautók lesznek, nem csak az lesz a jövő, hogy nem lesz belső égési hajtott autó, hanem rengeteg dolgot szoktam olvasni. Igazából én olvasom az SG.hu, amit talán nevezhetnénk seg.hu portálnak is, de nem annyira gáz ez csak ugye ott is valami kicsit tech, Mániás gárda van, aki csinálja ezt a dolgot, és hát vannak olyan emberek, akik egyszerűen ezeknek a jövőképeknek nem annyira, örülnek, szerintem recskáznak rá, hogy ez milyen jó lesz, milyen jó lesz a mesterséges és intelligencia, milyen jó lesz, hogy robotok lesznek, majd ők fognak helyettünk dolgozni, mert beszopják ezt a baromságot, milyen jó lesz, hogy az agyadban a szépítbe a facebook -t ők beszopják ezt a baromságot, tetszik nekik. Vannak ilyen típusú emberek, akik ilyen, ilyen kocka, vagy geek, vagy mit tudom én, ilyen típusú emberek, akik szeretik ezt a sok kütyű szart, ami ma is kapható. Hát ugye biztosan nektek is vannak ismerőseitek, aki szereti a telefonját baszkurálni, szereti az Excel táblát baszkurálni, meg szeret minden szírszart megmenni. Régebben, amíg nem volt telefon, addig is mindenféle szarságot megvettek, ami volt fölösleges. Én meg egyébként az ellentétes pólus vagyok, mert én utálom. Én számítóképpen dolgozom, de nem szeretem a számítógépeket. egyáltalán. Valamelyik számomra fontos, meg fontos eszköz, de ha nem kéne azon dolgoznom, és ha a kreativitásomat nem ilyen módon tudnám kamatoztatni, akkor, akkor nem lennék én a számítógép rajongó. Ha megkérdezze az ember, hogy engem érdekelnek-e a számítógépek, akkor én kapásról azt mondom, hogy nem. Pedig ezzel foglalkozom, és valamilyen szinten értek is hozzá. Mert hát amikor nyűgölölök, mint például most, akkor, akkor azért az szoktam kutatgatni, hogy most milyen gépet vegyek. Tehát azért valami nem, nem vagy teljesen alfabéta. De mondom ezt, én nem fogom fel magamban, hogy, hogy én ezzel érdeklődés szinten egyáltalán foglalkozom, ezt, ezt én nem fogom fel, mert ha megkérdezed, hogy mi érdekel, akkor biztos azt mondanám, hogy a motorok azok érdekelnek, de a számítógépekre nem mondanám ezt, Na, ezt az egészből kihozni. Szóval az SG.hu nevű, tulajdonképpen informatikai portálon egy csomó érdekeseket szoktam olvasni, mert foglalkoznak filmekkel is odanakonak játékkal is, Ez pont leszalom ezt a részt mondjuk, meg e, mellékes adalékként ott van egy csomó ilyen technológiai újdonsággal kapcsolatos cikk, hír, ilyesmi, és hát ezek sem érdekelnek engem, de hát ahogy ugye gümöngészem a címlapot, látom, ha más nem, akkor csak a címeket, és nekem azt tetszik mindig, hogy ott mindig úgy fogalmaznánk meg, hogy jönnek, vagy jöhetnek az ezek, jöhet a mesterséges intelligencia, kenyerpirító, jöhet az intelligens láptörlő, jöhet a drónba épített budikefe és műfasz, meg ilyen dolgok és mindig van valami fasság, mindig. De hát, ugye természetesen itt nagyon el vannak foglalkozva, nagyon el vannak foglalkozva elektromos autóval, robotautóval. A robotautó, meg az önjáró autó, az megint egy totális technológiai zsákutca, soha nem fog megvalósulni. Én, mint jövő kutató, amatőr jövőkutató, azt mondom neked, hogy soha nem lesz önvezető autó. Tehát azt elképzelni, hogy itt mi útjainkon, autók majd maguktól mennek automatán, ez nem fog megvalósulni. És itt nem csak azért, mert vannak olyan aggályok, hogy jogilag ezt a dolgot hogy lehet elintézni, nem csak ezért, hanem azért is, mert nem lehet megcsinálni. Mert ha 682 szenzort raknak bele, akkor is elramolhat. És az igazság, hogy az ember meghibázhat. Csak hogy a kettő között nagyon nagy jogi szakadék van, hogy egy gép hibázik, vagy egy ember hibázik. Ez nagyon nem mindegy, hogy a gép hibázik, vagy az ember hibázik. Az ember embert nem tudod alkatrészekre leképezni. Ez egy olyan komplex rendszer, amit valójában az emberi működés, és az emberi agy működés, az emberi reflexek működése, meg ilyesmi, ez egy olyan komplex rendszer, amiről látszólag mindent tudunk, de valójában nem tudunk szar sem. Tehát azért tisztába kell lenni, hogy a, az emberi biológiának a feltérképezése a, akár az egészségügy, az nem úgy működik, hogy mi most van a orvostudományunk, és mindent tudunk, nem tudunk mindent egyáltalán. Van nagyon-nagyon sok betegség, fiziológiai jelenség, amivel kapcsolatban fogalmunk sincs, hogy miért van. És még csak most próbálunk rájönni, ha egyáltalán eljutottunk addig. Nagyon sokat tudunk már az emberi biológiáról. Ez kétségtelen. Nagyon sok dolgot tud gyógyítani az orvostudomány, de nagyon messze van attól, hogy mindent tudjon, és nagyon messze vagyunk attól, hogy megértsük az emberi működést egyáltalán, hogy mit, miért és hogyan csinálunk. Ezt lehet modellezni, ki lehet találni mesterséges intelligenciát, ki lehet találni, 500 szenzort rakunk egy autóra, de egyszerűen nincs értelme, egyrészt, másrészt meg nem fog működni, tehát egy autón van 63 a darab szenzor, olyan minőségű szenzorokat kellene használni, amelyek, mondok egy nagyon egyszerű példát, és akkor érthető lesz, és akkor ezt egy férdezakítom ezt a gondolatot. Van az emberi szem. Az emberi szemnek van egy nagyon érdekes tulajdonsága, amit a videókamerák nem tudnak, a filmes kamerák jobban tudtak, a videokamerák nem. nem tudnak. Most a mostani szuper filmes videokamerák, azok már nagyon sokat fejlődtek, de hogy egyszerűsítsük a dolgot, vegyél egy otthoni handicam kamerát, ö, egy sima videokamerát, ami ez a hétköznapi olcsó valami, és nézzük meg az emberi szemet, mi a kettő között a különbség. Hát a kettő között a különbség az, hogy a, az emberi szem sokkal nagyobb spektrumban látja a fényt. Elsősorban a fényt és a színeket is, de elsősorban a fényt. Tehát az emberi szem az látja a sötétet és látja a világosat, a kameraing nem. Tehát ha egy kamerát az ablak felé tartasz egy helyiségből, és a helyiségben ugye nincsen nappali fény, vagy a helyiségnek megfelelő nappali fény van, kint meg jó világosan, akkor ki fog égni a kép, egy ilyen nagy fehér foltot fogsz látni. Különösen, hogyha odállítod Józsit a kamera elé, és a háttérben van egy ablak, akkor Józsi nem fog látszani, egy nagy fekete folt lesz, a háttér meg egy nagy fehér folt lesz, ki fog égni a kép, mert a kamera nem tudja Leképezni azt, amit az emberi szem le tud, nem tud alkalmazkodni ezekhez a fényviszonyokhoz, nem látja ezt. És egyébként a kamerák már nagyon sokat fejlődtek, még a handikem kamerák is, de akkor se tudják ezt megoldani, hogy alkalmazkodjon a fényviszonyhoz, mert ez nem csak optikai, nem csak elektronikai kérdés, szerintem ebbe az emberi agy is beleszól, hogy azt a képet azt hogyan rakjuk ki fel lehet ezt fogni úgy, hogy az emberi agy azt tudja, hogy mit kell látni, mit akar látni, és fel tudja erősíteni a jelet, hogy a Józsi helyett ne csak egy fekete foltot láss, hanem egy embert láss az autónás, van meg mindennel. Most képzeld el, amikor egy autóban van egy szenzor, ami tulajdonképpen egy kamera, és olyan fényviszonok vannak, hogy a, mondjuk a nappal szembe van, és nem lát semmit. De egyébként ez veled is erőfordul, mindenki ismeri azt a jelenséget, amikor sötétbe vezet. És jönnek az autók szemből, és vakítanak, ne talán még esik is az eső, és te is alig látsz, holott a te sokkal fejlettebb. Az egész látórendszered, az agyadat is beleértve, sokkal fejlettebb, mint egy autónak a szenzora és hiába jönnek itt a mesterséges intelligenciával, meg az összes fassággal, közel se vagyunk ahhoz, hogy ezt meg tudjuk oldani. különösen nem vagyunk közel, hogy ezt hatékonyan meg tudjuk oldani, vagy úgy gondolom, hogy megfelelő árteljesítmény arányban, hogy ne kerüljön nem tudom hány millió egy rohadt szenzor, hiszen nem kerülhet az egész többe mint amennyibe az autó kerül. Tehát nincs erre megoldás, és most itt jönnek a robotautókkal, meg az utókkal, amiben szenzorok vannak, amik elvileg látják az utat, aztán majd lesz egy olyan forgalmi szituáció, amikor nem, aztán kész. Természetesen a fejlesztők próbálnak mindenre gondolni, mindent próbálnak lemodellezni, mindenre megpróbálnak algoritmus csinálni, és egyébként itt ezt csinálják. Tehát nem az rendszer lesz olyan okos, hogy ő magától tud dönteni, meg mindent tud, hanem egyszerűen a szituációkat lemodellezik, és beprogramozzák, és akkor. Az egyes szituációk szerint tud reagálni, hogy mi történjen. Ugye kvázi méri az adatokat, és abból tudja, hogy most na, most ez a szubrutin jön. Most mondtam valamit. Ö, szóval, ez, ez így működik, de gyakorlatban nem fog működni soha. És azért nem fog soha működni, mert még utakat se vagyunk képesek csinálni. Nem hogy önvezérlő autókat. Rohat utakat se vagyunk képesek csinálni nem tudunk olyan utakat csinálni, amiben ne verj szét a futóművet a rohadt csatorna fedél, mert ilyen utak vannak a világon mindenhol. Nem tudunk olyan utakat csinálni, ami nem lesz kátyús, és ráadásul ugye az útfelületnek ezek a változásai, ezt megint szenzorok kellene, hogy kerenek figyeljék, ez mind olyan macera, hogy ebből az egész szarból semmi nem lesz, de az SG.hu-n nagy elámnan elődják, hogy jönnek az önvezérleutók, Jön a drónos műfasz, ezt már elsütöttem az előbb, mondjuk, de mindegy. Meg az összes ilyen agyament baromság jön, és ők ezt totál így látják, hogy ez a jövő. Ezt nem tudom, hogy itt a helyi újságírói -e hülye, az adott cégnek a fejlesztői, vagy a sajtóosztálya ad ki már élből ilyen közleményt, amiben ilyen maga biztosan kijelentik, hogy ez jön, meg az jön. Vagy az, ahonnan úgy nyilván nyúlják a cikkeket valahonnan, tehát valahol olvasták, ahonnan átveszik, azok ilyen magabiztosan nyilatkoznak, vagy a rendszerbe egyszerűen mindenki hülye, ezt nem tudjuk, de ezt nagyon elő tudják adni, és az a vicc, hogyha megfigyelitek, akkor ez az önvezérlőautó, az elektromos autó téma már lassan kicsit túl sok éve megy, és nem jönnek. De gondoljunk bele, hogy mikor kezdődött az egész. Hát nem két éve kezdték el előadni, hogy hú, jönnek az elektromos autók. És elhiszem, hogy van pár típus, ami működik a piacon. De hát azért ez, ez nem most kezdődött. mert ez egy tíz éves történet lassan, hogy nyomják ezt állandóan az arcunkba. És ahhoz képest egyébként, én mindig azt mondom, hogy gondolkozzunk el, hogy a 2000-es évek után, tehát már lassan 17 éve, de különösen a 2010-es évek után, ami ugye 7 éve volt, 7 és fél, milyen innovációk történtek? Hova fejlődött a technológia? Ezt nem tudom, az előző részben említettem-e, hogy nagyon vergődik a buzilobbi arra, hogy, hogy milyen mennyit köszönhetünk a homokosoknak, mert a test buzik, vezetik, és, és hogy mennyit köszönhetünk nekik. Hát én el azt mondom, hogy Látszik is, hogy buzik vezetik a textcégeket. Nézzük meg, hogy a cégek, ma mit sem, milyen van vannak. Facebook. Ez a textcék, hogy Facebook. Prezi. Tehát ebből éle egy cég világszinten, hogy prezentáció, ö, prezentáció készítő programot. Mi a faszomról vette? Nem autót gyártanak bazd meg. Vagy darút, vagy hajókat. Hanem prezentációkészítő készítő gyártanak. Meg idiót a közösségi oldalt. Tehát ilyen felesleges szarokat, ami kurvára semmivel nem viszi előrébb az emberiséget. Tehát nem, nem tudsz egy terméket lerakni, egy normális terméket lerakni, amire azt mondod, hogy igen, ez teljesítmény, vagy mérnöki tudás van benne, hanem ilyen felesleges szarokról beszélgetünk, és ezt tudják a testcégek. Mi, mi, mi az, amit innovációba fel tudunk mutatni a 2010-es évek óta? A selfie botot? Meg ennyi? ennyi, amin ugye 10 éve még röhögtek ma meg már kötelező és teljesen elfogadott dolog de nagyjából, nekem talán egy dolog is ami hasznos az a GPS készülék meg a GPS programok de ezen kívül hirtelen most gondolkozom, hogy milyen fejlesztések történtek, görbe TV, gömb alakú tévé TV, alakú tévé 3D tévé, 4D TV. Kutyát nem érdekli tévé, ilyenek, ilyen okos tévé, Buta TV. mondjuk nem az a normális, azt nem kell kifejleszteni. És ezek a, tehát az okos tévé, a YouTube-on tudjuk nézni, hogy a barmok öntögetik magukat jeges vízzel. Az egy kurva fontos innováció volt, az kétségtelen, hogy az, az nagyon kellett az emberiségnek. Tehát azért be vagyunk szarva, hogy milyen nagy dolgok, de 60-as években embert küldtek a Holdra, az nem tudom, megvan-e nektek. Tehát a kettő között ez a különbség, hogy akkor 60-as években embert küldtek a Holdra, ma meg van selfie És erre vergődünk, meg az amerikai Egyesült Államok nagy vívmánya az, hogy a, a transbudit kitalálták és mindenki olyan neműnek képzeli magát, ami ennek akarja, és annak megfelelő WC-be tud menni. Tehát mondjuk ez már egy társadalmi kérdés, az nem technológiai kérdés nyilván, de hát itt, itt tartunk szellemileg, de ugye a, a társadalom és a technológia és az emberek gondolkodása az együtt jár. Tehát a technológia buta, akkor buta lesz a társadalom is, vagy fordítva. Ez nyilván egy kölcsönhatásban áll egymással az a két dolog. A lényeg az, hogy a csodálatos jövőnket a 2010-es évek innovációi úgy határozzák meg, hogy selfie drónunk van, meg ilyen font, kurva fontos dolgok, és közben olyan problémákat nem lehet megoldani, nincs rá megoldás, hogy elképesztő, most mondok egy nagyon egyszerű dolgot, mész egy városban és kell húgyóznod, és erre nincs megoldás. Vagy télen esik a hó, esik a fejedre, és erre nincs megoldás. Például érdekes módon a ö, fűtött ruházat nem el egyáltalán, hogy az emberek ne fagyjanak meg, mert az nem fér bele a divatba. Vagy akár ilyen dolgok, amit úgy jól láthatóan van értelme. De szoktam azt mondani, hogyha én télen kimennék egy bukós isakban, ugye motoros vagyok, és van bukós isakom, meg motoros ruhában, és abban mászkálnék, hogy ne ázzak, fázzak, akkor az emberek... Gyakorlatilag újra mutogatnának rám az utcán, és kiröhögnének, nem pedig azt mondanak, hogy éhetenek, hát van eszebe az, meg ez fölöltözött, hogy ne fázom télen, meg ne essen a hó. De nem, kiröhögnének az emberek. Ma a saját nókat fényképező nyomorultakat, azokat nem rögik ki az emberek, ez teljesen normális. Meg a, e, a saját nókat csücsörítve fényképező nyomorultakat, meg ezt a sok hülyét nem rögik ki, ez teljesen normális. Szóval A 2010-es évek innovációi azok. Azok ezekben a nagyon komoly dolgokban merülnek ki, és ehhez képest még simán megmondják neked, hogy ez lesz, meg az lesz, és szinte minden, amit most fejlesztenek, amiben gondolkoznak, az nagyjából ilyen szintű számalmas baromság. Elképesztő dolgokat ö, szoktam olvasni, csak hát ez pont nem így eszembe. És mondom, készpészként van neked tálalva, tálalva, hogy ez lesz kész. Na mindegy, ennyit a jövőről. Hát a jövő, az elárulom nektek, az nem úgy működik, hogy Elon Musk megmondja, hogy ez lesz a jövő. Kurvára nem úgy működik. Nagyon sok dolgot nem tudtunk megjósolni. Nagyon sok dolgot félrejósoltunk. A 70-es években azt hittük, hogy 2000-ben majd űrhajóka fogunk mászkálni, és nem lett le semmi. A, ami meg bekövetkezett, mondjuk ez az agyréme, ezt se tudtuk megjósolni, tehát az, az teljesen félrement, mert ezt szerintem a 70-es, 80-as években az emberek látták volna, hogy itt mi történik, hát akkor sírtak volna. De valahol azért azt célszerű megérteni, hogy nem fogja egyik tech újságíró újságírósa megmondani a jövődet, nem fogják megmondani a globál sem mondja meg az idióta tech sem mondják meg a jövődet. A jövődet, azt tudod mit mondok, azt te alakítod és az, az rajtad múlik, hogy egy hülye leszel, és elfogadod-e ezt a szart, amit neked le akarnak nyomni a torkonon, vagy kívülálló leszel, vagy az egész társadalom azt mondja, hogy nem, nekünk ez a szar nem kell, nekünk nem kell robot munkaerő, mi nem akarunk munkanélküliek lenni, nekünk nem kell közösségi ö, munkavállalás, mint az Uber, meg az ilyen baromság, ezt is külön el kéne hogy mi, mi baj az uber -re. De az tény, hogy a társadalomnak nem lesz tökéhez, mert a társadalom az hülye, tehát az embereknek a többsége hülye, az beszopja ezt a sok szart. Viszont ettől függetlenül egyénileg neked nem kell hülyének válnod, nem kell egy ilyen ö, technológiai fogyasztóidiótává válnod, vagy technológiai fogyasztóidiótává válnod, nem kell konzumidiótává válnod. Mint ahogy én, én is azt csinálom, én ott maradtam a 80-as években, az se volt egy tökély, hozzáteszem, de ugye próbálunk csak a jóra emlékezni, és én ezeket a hagyományos dolgokat csípem, ebbe maradok, és szarok arra, hogy melyik elmebeteg szerint mi lesz a jövő, meg, hú, hát abban még bele sem mentem, anyám barogas, hogy transhumanizmus meg ilyen is van, és arról ábrándoznak elmebetegek, hogy mi majd implantátumokat építünk a testünkbe, és biztos lehetsz benne, hogy egy halom elmebeteg ezen már dolgozik, egy másik halom elmebeteg az bevállalná, hogy neki robotkarja legyen, mert nem tudom, mi a fasznak, ahelyett, hogyha erőt, akkor elmenjen sportolni. Tehát kurva sok ilyen nyomarék van, ma biztos vagyok, de hagyjuk meg az elmevetekeket a saját kis kereteik között. Nem kell, hogy minket legyőzzenek a ideológiájukkal. Sajnos ezeket az embereket nem zárják el osztályba, mert már ugye, nem zárják be a gyogyóba, mert már az elmevetek ideológiák azok elfogadottak. Bár Magyarország ebbe egy kis sziget, úgyhogy Kicsit talán szerencsénk is van, hogy mi nem vagyunk a fejlett nyugaton, és remélhetőleg nem fog ide beszivárogni túl sok ilyen baromság, de ha mégis, akkor se kell neked úgy élned, lehet egy olyan hülye különc, mint amilyen én vagyok, és akkor meg van oldva, kapja be az összes jövőkutató balfasz.